Poštovana i cjenjena braćov u islamu, molim uzvišenog Allaha ala, da u onome što se kaže bude bereket svima nama i da to prihvatimo kao ono najbolje što prihvaćamo i da nam pomogne uzvišeni Allah u izvršenju onoga što nam je vjerom našom propisano. Nakon mjeseca Ramazana vrlo je važno da se čovjek zapita kakva su nam poslije dijela. Da li je ibadet bio samo uz Ramazan? Da li su aktivnosti bile samo u tome u barek mjesecu? Ili su one i dalje nastavljene? Da nam je Bog doznati koje je od nas i čiji je post primljen, pa da mu mu bare člejšemo i da mu čestitamo na tome, a da nam je znati i ko je od nas taj kome nije primljeno i ko je udaljen od Allahove milosti, pa da mu ta ziv, što u prevodu kažu saučešće, da mu izrazimo. Čovjek, rekli smo, može znati po mnogim alametima i po mnogim znakovima da li mu je post primjen kod Allaha Čerlešari. Između ostalog, da li je nakon posta mjeseca Ramazana, Krijama i Ibaleta koji je u tome mjesecu Mubarek učinjen, da li nakon učenja Kur'ana, da li nakon mnogih zikrova, se s time nastavilo, makar i u manjoj mjeri, ali je nastavljeno ili je to prekinuto. Da smo se ustegli uz Ramazan samo od svojih strasti i prohtjeva, pa nakon mjeseca Ramazana, kao gladan i žedan, ponovo se vratili i prihvatili grijeha na kojima smo prije bili. Čovjek treba da se zamisli i preispita. Prije Kada će biti ispitivan i kada će morati polagati račun za ono što je radio. I zato je vrlo važno jednom muslimanu da ustraje u ibadetu Allahu jalla wa'ala. Ustrajnost. To je ono što je traženo od čovjeka da bude na njemu. Mnogo je toga što čovjek treba da uradi i mnogo je toga što je u mogućnosti da uradi nakon mjeseca Ramazana ovdje ćemo početi sa jednim ciklusom kazivanja o tome šta je to u čemu u čemu je dalje treba da ustroi kao prvo nema sumnje da je od onoga što učvršćuje iman i povećava iman jednog vjernika ono što je osnova vjere nakon šahadeta namaz čuvanje namaza. I namaza čovjek nije oslobođen sve dok se ne susretne sa svojim gospodarom, sve dok je u životu. Uzvišeni Allah kaže: "Wa abud rabbak hatta yatikay al i ibadet čini gospodaru svome, Allahu Uzvišenom, dok ti smrt ne dođe, dakle do smrti se ibadeti Allahu Jalal wa Allah nam kaže: "Hafizu ala salavati. Čuvajte i pazite namaze namazet. Waṣ-ṣalātu i srednji namaz. Wa ʾqūmū i ibādata Allāhu ʿibādate, i namaz kako treba obavljajte lillāhi qānitīn. Allāhu uzvišenom, skrušeno, bogobojazno i pokorno. Uzlišani Allah isto tako nam kaže: Ja ejja alladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu va rabbakum was'alul khaira la'allakum tuflihun. O vi koji verujete, o mu'mini, o muslimani, ruk'u činite, selstu činite, ibadet gospodaru svome činite i svaku vrstu hajra Na njoj budite, da biste bili spašeni. Vidjet ćemo da uzmišljen je Allah najistrožije nas upozorava na to da se čovjek ne smije dovesti na stepen da olahko drži do svoga namaza, da svoj namazu propasti, da ga ostavi, da... Olah ko donjega drži da ga propušta ili u zadnjim vahtu u običava Kaže uzmšeati Allah, fe chaete min badi in mhalalfun, ebar u Sallate od tebe u šehevati ve sevce jelpavne vaja i nakon njih dođorstšee generacije koji je namaz uproastiše i slediše svoje strasti, i oni će za sigurno naći na propast to znači nedržanje do vrijednosti namaza nedržanje donoga do svega što nam je naredjeno da obavljamo. zaista će čovjek tu biti u propašten i zaista po tome se može mjeriti koliko je na pravom naputu uslišani Allah nam kaže kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yata saalun an al mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al musallin što znači svaka duša je to onome što je zaradila zadužena a oni koji su s desne strane Oni kojima će se knjiga dati s desne strane, oni imaju poseban status. Oni su u džennacima, raspituju jedni druge o zločincima. Šta vas je dovelo u džehennemu? Ovi odgovaraju, mi nismo bili od onih kojih klanjaju. Dakle, bili su od onih koji svoj namazu propaštavaju i olako do njega drže u Kur'anu nam se često kaže eqimu Sala uspostavite namaz to nije bilo kakav namaz to nije namaz koji se klanja da se oduži, koji se klanja na kraju vakta kao što je namaz opisan u hadisu Rasula a.s. da je hadis, da je namaz munafika koji čeka do isteka vremena pa kada dođe blizu vremena da istekne taj namaz on da kao horoz kljuca i takav je njegov namaz. Namaz jednog numira nije tako. Te školice onima koji klanjaju koji olako do svoga namaza drže. Koji ga i hoće klanjati neće koji ga u zadnje vrijeme klanjaju koji ne gledaju ruknove namaza šartove njegove nego se to bilo kako obavlja i često se radi na račun vjere. Što znači i propusti se namaz, ali se posao radi u firmi tako dalje. I metak koji je stečen na takav način da čovjek propušta namaz, taj i metak je haram. Kao da čovjek uzme svinjecim da jede. Makar je ovo halal zaklano nesu. Haram je haram. Zbog toga što mu je to bilo uzrokom da dođe do, do toga imjetka. Nema opravdanja za ostavljanje namaza jednome muslimanu. Namaz je dakle veza između tebe, o mu'mine i tvoga gospodara, Allaha džel našanu. Namaz ti olakšava i pomaže da se očistiš grijeha i tovara koje se سويم незнањем или немаром на себе на товарио од ابو хурејре ради Аллаху анху саперено се хадис који је забележен у Бухари и Муслиму аспомиње да је бу давид ан-نساء ка или хаким свој збир се хадиса би каже расулуллах саллаллаху алейхи ва Porani u džamiju. Ili ode u džamiju u, da obavi namaz. Allah mu pripremi mjesto u dženetu kad god porani ili kada god ode na namaz. Dakle, odazivanje na namaz u, u džematu. U muslimovoj zbirci hadisa, a i u bohaviju isto tako se spominje, حديث يسعد أبو رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم كاجه ألا أدلكم على ما ينحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباق Resulallahu alaihi sallam kaže hoćete li da vam ukažem na ono što čime uzviženi Allah briše vam grijehe i čime diže stepeni oni odgovoriše to jeste ashabi hoćemo Boži poslanića a oni im reče to je upotpunuti abdest u času kada ti je mrsko i teško hladna voda tu na naprisiljavaš Ustao i zasnat, teško ti se razbudit, uhladnoći, ili kada nisi raspoložen, tada uzeti abdest. Zatim, puno koraka do džamije. Zatim, očekivanje namaza jednog nakon onog drugog obavljenog. Znači, boravak sam u džamiji, očekivanje namaza, kao da si u namazu. Time uzvišene Allah briše grijehe i podiže čovjekove deređe i stepene. Prvo zašto će čovjek biti pitan jeste namaz. I to smo često puta čuli. Ali neka svako sebe preispita o svome odnosu prema namazu. O svome prisustvu namazu. U svome, o svome poznavanju propisa namaza. وصفه يبقى أنه يتعرف على أجل المسلمين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي يتعرف علىه في رسيقه بحاريا ومسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاة. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسح. أولا لأنه يكون لدينا Biti na sudnjem danu pitan prvo zašto će polagati račun. Allahov rob na Kijametskom danu od svojih dijela jeste namad njegov. Pa ako je u redu, ako je kako treba, uspio je i spašen je. Uspio je, dobit će džennet. Spašen je, sačuvat se džennenske vatre. A ako ne bude kako treba, ako bude pokvaran, Ako ne bude obavljan i tako dalje, sad kad Habeo Hasir onda u propašten i izgubio je svako dobro. Dakle, po namazu će se računati i druga ljudska djela. Da li se klanja nalakad, da li se klanja kako treba, da li je čovjek prisutan u tome namazu i tako dalje. Dakle, nastavimo sa Ibade tome. I nakon mjeseca Ramazana nastavimo sa namazima, svakako na prvome mjestu dolazi farz namazi, jer ono čime se rob može svome gospodaru približiti, čime se musliman, mu'min, vjernik može približiti uzvišenom Allahu Đerlešanuhu da je najbolje jesu farzor. Kao što kaže uzvišeni Allahu Hadisi kuciju, Bomate karrebe ilejje ab ki šeih inhabbe i leja mi na vtarot tovu lej. I ne može mi se moj robliči in približiti dražvi mebi osim farzovima koje se boda redjeeva. Oa je zalo na amitu je da karnevo ilejje hatta, pohibe i ne pretano mi se moj rob približava čiine, kad je ispunio o farzove on da nafilmo dogan nezavolno. فكذا داوليم فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع بي وبصره به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها والا ان سالني لا اعطينا والا ان لا اعيدنا تاكوسه приближала رب الله swoime Prvo farzojima za cirnafilama, dok ga uzvišen je Allah ne zavoli. A kad ga zavoli, postane Allahova ruka kojom on Postane njegov sluh kojim sluša, njegov vind koji im vidi, njegova noga kojom voda. To jeste neče u haram. Čuva se toga. Gleda da uzvišenom Allahu se ne zamjeri. Uzvišen Allah kaže... Za sigurno, ako ako od mene nešto bude tražio, ja ću mu dati. A ako bude od mene zaštitu zatražio, ja ću mu je pružiti. Dakle, to je taj iskreni Allahov rob koji drži do veze između sebe i Uzvišenog Allaha I ne prekida je ne prekida ove namaze i čuva namaza. Sledeći čemu čovjek treba I nužno je da posveti veliku pažnju jeste učenje Kur'an i Kerima. Naš odnos preisti tajmo draga braća prema Kur'an i Kerimu. Koliko, kako se družimo sa ovom knjigom uzvišenom našeg gospodara Allaha Jalla wa Ala. Nema sumnje da je Kur'an i Kerim život za srca i duše. Nema sumnje da je u tome život i za tijela. Da je u tome lijek i za dušu i za tijelo. Je li moguće čovjeku da se osjeti neovisnim od svoje duše? Nije moguće mu da živi. Tako treba naš odnos da bude prema Kur'anu i još veći. Da osjetimo da mi bez njega ne možemo živjeti. Da ne bude Kur'an za mrtve, već za žive. Da mi pouke njegove prihvatamo i poimamo i po njima Kur'an nas svemu što je najbolje, svemu što je najispravnije i naj najbolje za nas. Prenosi se u sahih i Od etu umame El-Bahivija da je čuo Bože poslanika alaih salatu salam da kaže ikra ul-Kur'an ve in nehujeti jebelski jameti šefi an ne asabi učite kur an resoluli sa za samm jer će on doći na jammetskom danu še ta za one koji su ga učili. Hadis kaže šefa ću neći društvu. to jeste on ima koji su bili uskur Kur'anu, koji su ga učili koji su Tražili njegova značenja, koji su po njemu radili, koji su ga širili, koji su, zasigurno, sem rivili ovoj Allahovu, želešanohu knjigi. Uzvišeni Allah nam kaže, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Onaj, ko se okrene od moje opomeni, a nema sumi, da je to na prvom mjestu Kur'an i Njemu pripada težak život. Stešnen, stisnu život. Wanaḥshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Aproživjećemo ga na sudnjem danu slijepoga. A ukretanje od Allaha u knjigi znači da njeno neučenje, nerad po njemu, ukretanje od njegovih poruka i tako dalje. Dakle ne ispunjavanje ovoga emaneta koji koji smo zaduženi. Nema sumnje da je to od grijea, dakle napuštanje Kur'ana Kerima i učenje i da je to od od gatleta, i čovjek treba toga da se u svakome slučaju ploni. I zato u hadisu koji se prenosi i u Buhari i Muslimu kaže se la hasada illa fitnetay. Ne može se dopustiti da postoji hased, zavist osim u dva slučaja. Prvi je رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. شوف як коме юзвіжені Аллах подариў Куран. الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. і Pa ga on troši na njegovom putu i po noći i po Ne gleda koliko će potrošiti. Gleda gdje će potrošiti svakako. Jer ga ne rasipa. Jer ne, ne da je onda gdje ne treba. Nego onda na pravo mjesto. Gdje treba, ali ne gleda koliko će da. Jer zna da ono što da to je njegov. Jer zna ono što da, Allah će mu više dati. Dakle, druženje sa ovom Allahom knjigom i nemojmo ni pošto dozvoliti na sudnjem danu da budemo od onih za koje je Rasulullah alejsalatu vesselam reci وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا kada će reći Allahov resul gospodaru moj zaista je moj narod napustio ovaj kuran ostavio ga po strani i nije ga učio i zato Stignimo ono što nas je prošlo. Nedoprednimo u našem budućem vremenu ono što nismo učinili u prošlosti. Iskoristimo svoje vrijeme i živimo uz ovu Allahu Tabaraka vata'ala hnjivu. Dalje, od ibadeta u kojima čovjek treba da bude i nastavi nakon mjeseca Ramazana jeste vikrullah. Spominjanje uzvišenog Allaha jalla wa ala. Uzvišeni Allah nam kaže, spominjite mi, ja ću vas spominuti. Bolje od našeg spominjanja jeste to što nas spominje uzvišeni Allah. To što se o nama brini. I zato treba da je jedan mu'min stalno uzikru Allah. Nemoj šušti. Prvo što ćete uzikru lah, spominjanje uzvišenog Allaha spriječiti od harama. Jer svoj nefst, ako ne zabaviš onim što je propisano, dozvoljeno i preporučeno, zasigurno da će tebe, tvoj nefst, zabaviti onim što je pokuđeno, što je zabranjeno i ono što čovjek nikako ne smije raditi. Dakle, da se čovjek zabavi vikrovlahom, da nam se grijesi, brišu i da nam se deređe stepeni naših oduzvišnog vlaha povećaju. Kaže uzvišeni Allah u hadisu koga bilježi i Buhalija i Muslim, u hadisi Kudciju, ene inda vanne abdi bi. Ja sam onako kako me moj rob, kako o meni misli. Ja sam onako kako o meni moj rob misli. وأنا معه حين يذكرني يا سمس نيم كدامي سمني فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه كدامي سمني يعني يغو سمني وإن ذكرني في ملعين ذكرته في ملعين خير منه كدامي سمني كدامي سمني مجو لودما قد Ja toga spomenem na skupu boljim od togaskog boljim boljem od toga skupa među melekima. Wa anta qarrab ilayya jibran taqarrabtu ilayhi Ako mi se približi koliko pedaj ja mu se približim koliko lakat. Wa anta qarrab ilayya dira'an taqarrabtu ilayhi A, ako mi se približi koliko laka, onda ga se ja njemu približim koliko jedan švat. Wa in atani yamshi ataituhu harwala. Ako mi dođe, ako mi se približi idući, ja mu se približim žureći. Uzvišeni Allah dragu mu je da se Allah hasjećamo, da se njemu vraćamo, da smo njegovi I zato jedan musliman ne treba da šuti. Stalno neka ti je na umu zikru Allah. Ideš ulicom, voziš škola, radiš nešto. Neka ti je tvoj jezik zaposlen zikru Allah. Spominj uzvišenog Allaha. Stalno neka ti u tome zikru. I to vikru spominjanj uzvišenog Allaha onako kako je propisan. Nikako izmišljajući nešto što uzvišeni Allah nije je propisao ni tijet. Sa time je došao njegov resul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kada govorimo o tobi, samo jedna napomena, da je uzvišeni Allah uz nas. Šta to znači? Ima nešto što se zove me'ijetun ame i me'ijetun hasa. Kad kažemo me'ijetun ame, uzvišeni Allah nas sve prati. I uz nas je uopšteno, to jeste, svojim znanjem, svojim nadzorom, I svojom kontrolom. To je uz sve ljude tako. Sve uzvišeni Allah ljude gleda, nadzire, kontroliše i prati. Ali muhminima uz muhmine je uzvišeni Allah posebno. Što nije u stjarni. E to kad kažemo uz muhmine Allah. To znači da je uzvišeni Allah uz muhmine jer ih čuva, jer im pomaže, jer im daje svoju pomoć i Potporu. Dakle, Allahu uzvišeni je uz svakoga svojom kontrolom i svojim znanjem i svojim nadzorom, ali je uz mine posebno svojom pomoću, svojim potpomagaljem i svojim čuvanjem. U hadisu koga bereži Ahmed i Tirmizija, a koji je sahih, kaže, se, kaže Resulullah s.a.v mukom entekulah i naređuje vam i naređjem vam da Allaha đlava ala spominjete. Zatim na navodivam primjeri kaže, Ke meteli ređulm haređela adu u fi eteri. Kao primjer čovjeka za kojim je neprijatelj za nji mi zašal. Goninika, tražika u potjer. Sir raan حتى إذا أتى على حسن حصين أحرز نفسه منهم عندما تكون هذا الكلام لم يصل إلى أحد أكثر في أكثر من وكذلك العبد هذا الله رب لا لا يفرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله لا يمكن أن šeitana osim spomijanjem Allaha. I šeitan kada napada? Kada osjeti da si u gapletu. Kada osjeti da težiš svojim strastima. Da težiš svojim prohtjevima. Pa ih predpostavljaš Allahovim propisima. kada šeitan napada. Tada je on el Koji ti puno beslese donosi. Ali je šeitan isto tako el-hanaz. Pobjegulja. Bježi. Jesi li spomenu uzvišenog Allaha objeći? Ne može ostati. Kod nas je pogrešno ono što se dovori bježi ko djavo od krsta. Ne, djavo voli krst. I nema mu ništa draže na dunjalu kod toga. Već bježi od zikru Allaha, od istine. Šeitan voli, nečist, še, šeitan voli nečistoću. Voli kufur, voli batir. Ali šeitan ne voli istinu. I zato vježi od zikru Allaha. Vidjet ćete čovjeka Koji je ophrvan šeitanom i njegovom vesvesom, njegovim uticajom, bilo sihrom ili mesom ili nečim drugim. Kada se uzvišene Allah spomene, odmah se pojavljuju znaci da šeitan se uznemirio. Ne može slušati Allaho, Allahovo spominjanje. Od dobrih dijela, a mnogo ih je spomenut ćemo ukratko, dobročinstvo ljudima. Treba u tome napraviti u tome ustrajati. El ihsanu ilan nasi. Nema sumnje da čovjek tu posebno može dosta cevaba zaraditi i zadobiti Allahovu dželle va'ala naklonost. O tome ćemo, ako voda, inša Allah podrobnije progovoriti koji su sve to načine da čovjek može ljudima dobročinstvo učiniti. Od ovih dobrih dijela jeste da klanjamo qiyamun lejl, namaz kao što se klanjala teravih namaz teravija se klanjala uz Ramazan zašto ne bi smo nastavili sa qiyamun lejlom i nočnim namazom i mimo mjeseca Ramazana skumije se u sahih hadisu od Allahov poslanika alaihi salatu wassalam da kaže alaikum bi qiyamu lejli fa innehu da'bu s-salikine kablakum wa kurbatun ila Allahi ta'ala wa man hatun anil ism wa takfirun lis Čuvajte noćni namaz jer to je put dobrih prije vas i približavanje Allahu uzvišenom, isprečavanje od greha i brisanje loših djela. Dakle sve se to postiže pri amul lejl. Kur'anski ajet kaže: "Tetjafu junubuhum 'anil madaji'i yad'un rabbuhum khawfan wa tama, wemima razaqnahum yusukun." Njihove strane se prevrču u postavljama. Oni ne spavaju kao mrtvi, već u svojim postavljama se prevrču moleći svoga gospodara iz straha i iz nade. I oni od svoga imeca udjeljuju. Dakle, takvi u stvari nisu u gapletu, Takvi na razne načine se prisličaju uzvišenog Allaha. Od ovih ibadeta u kojima treba ustrajati, a vrlo je važno da se spomene, jeste teoba, draga breću. Neki ljudi misle da je teoba ograničena samo na mjesec Ramazan. I očekuju mjesec Ramazan da teobe dođu. Jer prošao mjesec Ramazan, vraćali se stari grijes. Pogledajmo na primjer sallallahu Resulullah s.a.w. Ono što se spominje u Buhari,je kaželesla kaže sat na selam vlahi im niile stavti la je tubo i reihili jev mi ekstaramin sebe ine mrre. kako mi Allaha ja u toku. Dane iz tih farčini morima Allaha zamakvire i joprost u toku danda više od 70 puta. On, kao Allahov resul, kao Allahov poslani, u toku dana više od 70 puta iz stigvar čini, kome je sve oprošteno. A šta je sa Hoće Hoćemo li mi, mi moramo Ramazana biti u gafletu. I ovo je jedna vrsta zikru Laha. U drugom rilajetu, koga bilježi muslim, se kaže, Eđuhen tubu ila Allahi wa tre inijatub ilayhi wastaghfiruhu fi al-yawmi 100 marrah. Uli tuwba Allahu tudjite i molite ga za oprost. Jer ja zaista Allahu se kayim i molinga za oprost toku dana 100 puta. Između ova dva rivajeta nema suprotnosti jer u prvom kaže više od 70 puta, a u drugom rivajatu kaže stotinu puta. Dakle, da učinimo sebi vir i da učinimo sebi jedan princip da u toku danas stocinu puta i sigfar činimo kako bismo se od grijeha očistili. Vrlo važno je da napomenemo da ova sva dobra djela i druga koja ćemo inša Allah spomenuti da je vrlo bitno kako čovjek da sazna za njih Isto tako i da radi po njima i da ustraje na njima. Dakle, nije dovoljno saznati i naraditi. Nije ti je dovoljno samo saznati i privremeno raditi. Već kad saznaš, radi i ustraj, i ustraj na tome. Kaže se u hadisu koga bilježi i muslim od Resulu Allaha, što prenosi Aisha radijallahu aneha, kane Resulullahi sallallahu alaihi wa sallama, i da amila amelel esbete. Allahu Resul, alaihi sallatu wa kada bi radio neko dijelo, ustrajao bi na njima. I to treba daje princip jednog muslimana. E to bu. Ustrajenost na dobrome djelu koji radiš. Što znači da se to dobro dijelo omililo. Što znači da se je to dobro dijelo primjeno kod Allaha Đalešanu. Jer dobro dijelo povlači za sobom drugo dobro dijelo. Ali nikako iz namaza kojim čovjek klanja ne može poriznaći dvo. Već se čovjek treba da zapita Jeli njegov namaz ispravan? Jer Kur'anski ajet kaže inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, zaislama ski chehava od svih vidova nevajalština i nemorala. Što znači ako klanjaš pa odeš uzet zed kamate? Klanjaš pa radiš harame. Klanjaš pa zakidaš, klanjaš pa lažeš, klanjaš pa varaš. Klanjaš pa obećanje ne izvršavaš i tako dalje, znači da to nije taj namaz i mijenjaj se. Jer Allah uzvišen istinu govori, namaz sprećava od nevaljaštine. Ako te namaz ne spriči od nevaljaštine, znači da u tome namazu nešto ne dostaje. I zato klanjaj i obavljaj i badite kako treba i budi ustrajan u tome što radiš. U muslimovoj zbirci hadisa se bini hadis od Rasula alejhi salatu ve selam da jedan čovjek došao i rekao mu ja Allah, kuli fil lislami qawlan la esalu anhu ahada ba'daka o Rasulullah reci mi u islamu nešto nakon koga više nikog drugog neću pitati a on odgovara kul amantu billahi thumma istakim reci vjerujem Allaha i zatim ustraj Dakle, vrlo je važno da čovjek u ovim dobrim dijelima bude ustrajan, da ne bude kampanjat od Ramazana do, do Ramazana, od Bajrama do Bajrama, od Džume do Džume. I tako da je, ne, već budi musliman stalno i ustrajno, jer ne znaš kakav ćeš susreti Allaha. Dakle, ustraj, ustraj na putu imana, ustraj na putu teube, ustraj na putu istigfara. Ustraj na putu kjabu lejla nočnog namaza. Ustraj na putu svih dobrih dijela. Ustraj na putu učenja Kur'ana. Ustraj na putu podmaganje svoje braće na dobročinstvu. Pod pomaganju svih muslimana. Ustraj na, u borbi na Allahovom putu. Ustraj u traženju iluma. Ustraj u svemu onome što uzvišene Allah, djelala va'ala, zahtjeva i traži أتبع. أجلشني الله كاجر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم زيستأوني كوي كاجو ناشقو سكولاريا الله زاتين أستريو Njima silaze meleki i govore, ne bojte se i nemojte rastuženi biti. Budite radosni dženinetom koji vam je obećan. Mi smo vaši prijatelji na Dunjalu i na Ahiretu. Njima, vama pripada sve ono što želite i sve ono što zatražite. To vam je počast i mjesto boravišta od milostivog i koji oprašta. Dakle, na čovjeku je da ustraje na ovim svim dobrim tijelima. Još jedno pitanje se postavlja pred nas, a to je kako čovjek da to postigne. Prije svega to će se postići sa Allahom vam te baraka ta'ala pomoći. Da zamolimo uzviženog Allaha do vama našim da nam omili i olakša i badete. Da ih lako i ustrajno obavljamo. U أحمد ويترمزين وحاكم وإزبيرت حديثا وحديثك يسهي سكاجر كاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني أحبك والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في كل صلاة وفي رواية دبر كل صلاة أن تقول Allahumme e'inni ala zikrike ve šukrike ve husni ibadeti Resulullah Ali sada vas salam kaže Muazu Muazi ibn Đebal kaže mu o Muazi tako mi Allaha ja te volim zatim mu reče ja ti vas ije činim i oporučujem moj ostavljati u svakome namazu u drugom rivajetu na kraju svakog namaza ili nakon svakog namaza, da kažeš, Bože, pomozi mi da te spominjem, da ti zahvajujem i da te lijepo obožavam, da te lijepo ibadet čini. To je dola koja se uči nakon namaza ili koja se uči u namazu, a to je Allahumme inni ala vikrike wa šukrike wa husni wa husne ibadeti. Uzvišen Allah one koji traže One koji ga mole i one koji nastoji pomažuutomi. jer kaže puranssko mantu volda nite đahedu Fina le energi jedna omsuvolena ko inna la namunji. one koji se budu trudili, koji budu nastojjali u ime nas mićemo poputiti putavju našim. to su putevi Allahu, i badate Allahu zaba. I zaista je Allah svojim prizustvom, posebnim to jeste svojom pomoću, svojim čuvanjem, potpomaganjem lebanuci na uz dobročinitelje. Ovo je obećanje Boga. Obećanje gospodara svih svjetova koji ti kaže i obećaje ako uvodiš te trudi, ako se bude trudno i dastojao, on će svoj svoj pogled okrenuti od harama. Tvoje ruke sačuvati, nećeš ste zaraditi on je taj koji će i te poje srce učvrstti i sačuvatiite od raznih čubili i razni s rasti, od razni šubiji i šehojeca. Toje se razni subiji i razni s rasti da dakle, bi uzlić bi Avman je taj koji ćetete svojom pomoču sačuuvti. Dakle ka da vlađ da vlada. Pomoć. Uzvišeni Allah ne ima sumnje da je on taj koji je milostiv i on je najmilostiviji i on se raduje te obi svoga roba. Uzvišeni Allah se raduje te obi svoga roba i da većemo dva primjera u prijevodu samo, jako svojna podruža, a jedan i drugi su u Buhari i Muslimu, u Cebatu i Alihi. Kada su ova Alihi vidi u jednoj skupini ljudi koji su bili zarobljeni, ženu, je ženu. Ta je tražla svoje djete. I nađe ga među tom skupinom zarobljenika i uze to djete da ga podoji. Uze da ga nahrađa. Resulali, zaznučila, želejući taj prizor, reće svojima shavima. A koristuje svakvu priliku da im vad i nasmijac uputi. Kaže... Mislite li vi šta mislite bi ova majka mogla svoje dijete bačti u vodu? Kaže ona to nikako ne bi mogla učiniti. A onda Resulallah sada kaže: "Allahou erhamu bi'ibadihi Allah je mi dostiji prema svojim robovima od ove prema svom djetetu. Glowna što kaže? U času kad griješimo. Ali Allah je njosti. Allah te puste, ne bi li tobe došao. A dođeš li tobe. Allah je draža tvoja tema. Od čovjeka koji u pustinji izgubi svoju javuća. Ili u današnje vrijeme pokvaraju se kola u sve pustinji. Pa ne ima nikakve mogućnosti da se, da se izbavi. Izgubi više nadu u životu i misli da će umrijeti najčežom smrću, a onda dođe Allah ovo rješenje. Koliko se taj čovjek obraduje time? Uzvišen je Allah, više se obraduje teorik svoga roba nego što se taj, kome je dobra što se kaže duša doguži. ko se taj obradalo? Veća je radost uzvišen od Allah te barakva ta'ala teorik negovog roba. Uzvišen je Allah, nam يا اي ضرب الذين اسرفوا على انفسهم لا تقرهم رحمة الله ان الله يغفر لذنوب الجميع انه هو الغفور الرحيم اوه يا ربي قولي استغفر اغفر لي فر نفسي قولي استغفر لي استغفر الله علني تو استغفر Koji ste se ogriješeni prema sebi, ne nemojte gubiti nadu Allahovu mirost, zaista Allah oprašta svima, njimove li to širka, zaista je on taj koji je, Allaho, rahim, koji je, koji je oprašta i koji je mirostiv, Allahov, dakle, mirosti pomogne sve samo je nama da Allaha uistinski prihvatimo da ga volimo da to ljubav na svojim djelima pokažemo i želim završiti ovo kad ima يدون روايتهم عليه, عليه الصلاة والسلام قادر يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في الملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم Na naklopal zavike mi znučišenja, kaže, zvišenjavu, ali one hadiši kutiju o moj rogovi, da spredi i prvi i posljedni i ljudi vaši i džini vaši, da su ka, kao najbolbožnije srce je među vama čovjeka, to ništa neće povećati moju vlast i moji robovi.